I just want to go home and put it on. Put it on? What about the money? Screw the money. I got the new episode of Mac Attack Super C podcast here. What? Yeah, it's the greatest podcast ever. Just listen. There's a dance we all can do. to the Gator. Så, it is good for you. like we did in 65. It makes you feel so, so Så, Då är vi tillbaka. Efter ytterligare en vecka med skojigheter. Vad är det för skojigheter du tänkte på? Nej, det har väl hänt eh, någonting i våra liv. Jag för övrigt har ett dödssjuk. Ja. Dödens käftar. Slog, eh, tog tag i min själ jag kämpade tillbaka Så nu mår jag bra igen Du är den enklaste jag känner så bra Nej, det är jag inte Nej. Du känner en enklare personer än mig ja. Och det vet du ju själv att när man är sjuk Så vill man ju bli ompysslad. ja Vem pysslar om mig? Ingen Nej du är sjuk, jag får inte gå nära alkisen till höger där, då? <laughs> Kan hon komma och ta hand om det Är det kaffebröja? Ja, kaffebröja Va, eh, ni måste gå in och rösta också på Jonas och citatet. Jag ska få kvar en vecka till eller? Ja, en månad är det. Jag alltså, är det en månad? Ja, man ja. fick välja, man kunde välja det. Ja, då tog jag en månad. Ja. Då är, då är det alltså tre veckor till då. Eh, ja. Mm. Fast vi kan ju sluta den innan ni börjar, men vi säger det en månad. Ja, vi säger en månad och jag har röstat Jag med Ja. Fast vi ska kanske säga för att alla röstar är som vi. Ja, det är det. Ja. <laughs> Men vi säger inte vilken vi tyckte var bäst Nej, nej nah, eh, Vad är det mer som har hänt? Det har varit eh, Final i ligacupen, kuppen mm -hmm. Carling Cup mm. Liverpool mot eh, Cardiff yep. Det gick ju som vi ville Fast det satt jävligt långt inne Det gick som väntat <laughs> <laughs> ja, det gick som väntat skulle man kunna säga ja. Jag tänkte på det Det var ju Steven Gerards kusin Som missade straffen Ja. Den sista där Und hur trevligt de har vi familjemiddag. Ja, men snacka om att den ena kusinen har fått allt i den familjen ja. <laughs> Första matchen han ska spela, en sån här stor match Då missar han straffen så de förlorar ja. Medan Girard har varit världens bästa i stort sett Och eh, lagkapten för England och hela köret. <laughs> Det enda han kommer bli åkommet för Var att han missar straffen i finalen Ja, stack faktiskt Det gjorde ju för sig Steven Girard också han missade ju sin straff, men jo, det, det, den, den känns nu. ju inte lika Nä, hård nu. Ja, det, var, det var en riktigt... Det var, de spelade de spelade bra, fast de spelade uddlöst. Ja, långsamt. Ja, Var na, Ja, det var ju på söndagen där. På natten där var ju Oscarsgalan. Ja, just det. det. Det kan jag tycka om och titta på. Ja, jag tycker inte, inte den är så roligt att titta på. Aha. Ja. Uh, men i alla fall, jag skulle sitta uppe och kolla det, tänkte jag. Bara att jag somnade ju när själva galan började. Så allt jag såg var den här tråkiga röda mattan när de kommer dit. Och alla sådana här intervjuer innan Oscarsgalan och sånt där. Sen när det roliga började så somnade jag. Och sen så vaknade jag typ kvart i sju och den var klar sex. Ska jag du Jag hade suttit uppe i omödan oh. till halv tre. Då fann klockan var ah, jag. Satt du i soffan? i du på då? Ja. <laughs> Ja. ja, det gjorde jag. Ja, okay. Vä Väckte det eller när hon skulle gå till jobbet? Nej, jag vaknade i halv sju ungefär. Jaha. Ja. Och så gick jag till jobbet. Var... Jag tänkte hela tiden på en grej. Det var att tänk om de hade bränt av en bomb på Oscarsgalan. Och alla skådisar hade försvunnit. Nu, nu får du tänka lite igen på vad du säger. Det här kan ju vara såna här känsliga grejer som du ja. säger. <laughs> Hur fan hade filmerna sett ut då? <laughs> då hade, hade hela Hollywood... Det hade ju inte kunnat lägga ner hela Hollywood. Nej. Eller filmindustrin. Utan de hade fått söka på alla jävla kaféer. Ja. Strippklubbar och allting runt omkring där i Hollywood. Ja, jag, vet, jag tror jag vet vad som hade hänt. Det är att 90%... procent av film, fil, filmerna som kommer ut hade varit regisserade och innehållit Steven Seagal Ja, <laughs> Det, han hade blivit den största helt plötsligt eller typ Eric Roberts Ja. och, och den här stilen Så att, och sen hade de typ fått jaga Skådisar från Sverige Johannes Brost hade fått stora roller Ja Som en skurk i Jag fängerna. tror ju, då hade ju, det hade ju gett Dolph Lundgren sitt riktigt stora genombrott Kan inte han ha varit på Skarsgården då? Kan inte han ha omdelat han, in det? Vad skulle han göra då? Nej ja, jag vet inte Du var med i, vad fan hette den? Expendables, Expendables. Men, Tror du inte hela det gänget var med? Eller är det de som ska föra allting framåt sen? Sylvester Silvester och de ska göra så här <laughs> tunga dramafilmer och sånt för det måste ju fortfarande produceras. Ja. Han Jason Statham i nästa <laughs> musikal Molanborg <Olof laughs> 2. nej vi har ingen annan, vi får ta det. <laughs> <laughs> jag sjungde här nu. Jag sjung. Nej. <laughs> ja. Ska vi gå till reklam och så kommer komma åka sen? Ja, jag vet, gör vi. Grattis Jönköping. Nu kan ni ladda ner Märketags Supersys podcast. Vad film? Eller den dålig recenserade där de sänger en massa med specialeffekter så tänker ingen på att de är kassa skådespelare. Där <laughs> det här kommer bli bra. Precis <laughs> som Expendables var. Ja. Ja. ja. Det smäller högt och är mycket. Kommer... jag tror att det kommer att vara mycket animerat. Hela, hela... Ja, de får ju mycket röster. Ja. Ja. Och Jason ge Sylvester kommer att göra alla röster i någon film. <laughs> <laughs> det pipiga röster. när och... han ska jag prata vanspråk ja. <laughs> <håll> <håll> det. Ja. jag kan. inte ens tänka. Kan du inte försöka här va Nej, det skulle aldrig gå. Med Rocky. <håll> ja, det är Och då kanske Arnold skulle komma tillbaka till filmfilmduken också. Han känner sitt ansvar. Ja. Nej nu får, nu får jag fan med Göra ja. mina roller igen. Ja, jag kommer in. Han är en utdagare snuten och lite sånt där. Ja, tunga roller. Ja. Och, och twins. Twins ja. Mm. Take bra, out the den. paper and the trash. <laughs> Det <Jädra> bra. <laughs> <Fy fan. laughs> Men, eller om någon typ Charlie Buff inte kunde gå för han blev magsjuk på Oscarsgallen. Ja, tänk vad de hade kastat roller på han Tänk vad många Transformers-filmer skulle komma <laughs> <laughs> Eller vad han hade horat runt i en 4-5 <laughs> filmer i månaden som släpps <laughs> Han hade blivit den nya Wesley Snipes Precis <laughs> Men Wesley Snipes hade ju i Han för sig varit vid han, ja, han, han hade blivit utsläppt från fängelset Ja, ja. har Allihopa. Och jag tror även i och för sig, Nicholas Cage går nog inte på dem där. Han blir nog inte bjuden. Nej. Han har viktigare grejer för sig. Ja, som att bli jagad av skattemyndigheten något Vad har han problem med sånt? Ja. Ja, ja, visst. Jag tycker det är så konstigt. Han har ju så mycket pengar. Ja. Jag såg förresten Nick Nolte där med. Han var nominerad för bästa biroll eller något där ja. Från The Warriors. Warrior, ja. fan vad han ser ut! Ja. Så är det Han är gammal nu. Ja, han har ju Botox i ansiktet. Jaha. Hemskt. Han helt svullen. Och så ser man att han är jävligt glad i spriten. Så han ser, och så har han blonderat sig. tror jag Eller om han har så, så ljust skäck. Men det är ja, svårt att tro. Jo, men han är väl blond? Om jag inte, har så, varit ja, han kanske börjar bli till gråaktig. Grå mm. för fan vad han såg ut. Det känns som att Oscarsgolan... De ska alltid nominera en av de här gamla Wild Trash Ja men han drömmarna. har varit nominerad för många grejer nu Och fått väldigt mycket bra grejer För den bidrag där. Ja men det är ju just den Det var ju samma som, vad heter han som gjorde The Wrestler eh, Ja, precis <laughs> Han är också, med bok, Mickey också. ja Mickey Rourke ja. Ja. Han blev ju också någon sån här De har någon tjusning för det där i Hollywood Ja, känns det som att slänga in någon sån här gammal comeback-alkis. Som... ja men det är ändå, de är ändå bra. Jo, men... Nick Nolte, han i 48 timmar. Ja, men han och Eddie Ja, <laughs> jädra vilken bra film. Eller, vad heter den filmen? När han jagade någons familj, va? Var han inte på någon jävla båt? Eller något sånt? Det tänker jag på en helt annan. Ja, nu har du tappat det igen. Nej, jag tror att jag har ett... Kan vi inte slå upp... Slå upp nick noll det, ska jag säga vilken film jag menar. Ja, det var något konstigt. Ska jag gogla mitt i sändning, menar du? Ja, men det kan vi göra. Vi har ju ändå tillgång till det. Ja, ja. Gå långt ner. Det är Cape Fear, du menar? Ja! Ja, ja. Med Robert Nero. Jagar han Robert Neros filmfamilj då? Ja. Eller var det tvärtom? Nej. Jo, det inte Robert Neros. Ja, det är tvärtom va? ja. Visst, är det så. Går Robert De Niro på skala? Ja, det är väl klart. Han bor på varje gala. Jag ut. såg han fan inte. Nej, de filmar inte om mig. Tror du det? Han, uh, han tappade väl aldrig respekt när de gjorde Analysera mera och... Nej, de här jävla barnfilmerna Oss. med Ben Stiller. Och så Ben Stiller-filmerna, ja. Fy fan, fan. var dålig den sista var. Ja. Eller den filmen med Eddie Murphy. Fifteen Minutes of Fame eller något sånt hette? De spelar poliser. Showtime menar du? Showtime. Du kan inte sitta och hitta på vad filmen heter. Nej ja, men de vet ju vilka jag menar. Jag, jag och mina, mina fans. Vi tänker <laughs> Ja. Ska vi gå till reklam och så kommer vi att åka sen? Jajamän det gör vi. Har du varit trött och hängig? Har du haft mycket på jobbet på sistone? Har du problem med dina tarmar? Ladda ner Mac Superseeds Super podcast Så ska du se att allting ordnar sig Ja, då var vi två och en efter den lilla reklampausen Vad vi inte har sagt utan vad folk har fått eh, läsa sig till är ju att vi har fått en ny mic Ja, nej det sa vi för oss Att vi skulle få en ny mic Ja, och nu har vi fått den Ja. ja, och det kan ju alla hålla med om att det låter mycket bättre. Vi kan ju också be om ursäkt för det förra avsnittet, för det är dickigt att lyssna på. Nej, det, var, det var dåligt. Jag tror inte folk ber oss att spela om det, men det tänker vi inte göra. Nej, så, så jobbar inte vi. Nej. Vi spelar aldrig om någonting. Nej. Ja, förutom om vi inte kommer ihåg att vi har spelat in med. Någon gång. Ja. ja. Det kan hända. Det kan hända. Nej, men. Eh, nej, vi spelar inte om det utan det, det är på vara som det är. Alla alla har vi problem barn barn barnsjukdomar barnsjukdomar ja barnproblem tycker jag säga, men barnsjukdomar vet du vad jag har tänkt på så jag tycker en jävla härlig historia det är det här när Charlie Sheen fick sparken från Tuva Hafman det var ju för att han gick på den här porgralen och så blev han ju kvar ett extra dags och sen så började han säga massagik Skit om han, Shaq Lorr Lorr, vad heter han? Lorr ja. Ja. ja, det var väl inte bara det han gjorde Nej men det var väl där det, det Brast som mest i alla fall det var att, väl att det... han, han tog med en prostituerad Upp på hotellet och låste in Henne i någon jävla låda Och hade ja, inte men sex var, med henne Detta var, detta var väl efter han, ja. Jo han gick ju på porrgalan Och så hann han inte ner sen för att han stannade en dag extra ja. Och var så jävla Fulldrogad Så det fanns inte men jag gillar det här att han Han måste ju ha fått en inbjudan så att säga. Mm. Eh, och eh, antagligen ta med någon. Eh, ta med en gäst eller sådär. Han måste ju ha bra med kompisar som ändå är ja, komiker eller annat. Vi, stora vi skådespelare. Är ju kompisar med. Va? Vi är ju kompisar med. Han kan inte ta med någon av oss. Men det, det är ju inte alla som vill hänga med där på en Oscarsgala <laughs> Eller en porr som inte vill skada sitt rykte Så då hör han av sig till han Andy Dick Som är fullständigt dum i huvudet Och Paulie Shore Som är ännu värre Eller nej det är han inte Men det är ju så två trasiga människor Som nappar direkt på att få dem bryr sig om sitt rykte för fem öre Och eh, Vad fan skulle jag säga Jo, jag tror ju inte att Charlie Sheen umgås med de här annars utan det var ju bara för att inte gå själv på Oscarsgalan för <laughs> även om han är trasig så förstår han ju att det är inte okej okay att gå själv till en Oscarsgala eller en parra Oscarsgala så att jag måste ha med någon vilka två idioter kan jag ta med för jag tror ju inte att när han väl kom till Oscarsgala jag säger Oscarsgala men det är ju parra mm. eh, att han brydde sig ett skit om de två där de fick ju springa runt Ja, själv, jag tror det var mer att När vi går in här nu Så hänger ni med mig så att folk kan tro Att det är, vi heter att det är ironiskt Att vara här det var ju... Ja men det är ändå en sånt fult gäng Så ja, att det går ju inte men då, Det känns ju som att han vill ändå att folk ska tro Att vi, vi gör det här för en kul grej bara <laughs> <laughs> Inte för att jag faktiskt har sett alla de här filmerna <laughs> Och detta är mina största idoler Ja, precis Nej, jag tycker hela den historien är så jävla trasig och den fascinerar mig på något sätt. Ja. <laughs> och se på hans parken. Bäst betalda skådespelaren i hela världen. Ja. Han måste ha ångest över hela den här grejen. Nej. Ja, visst han det är jag tyckte ändå att han Det eh, är väldigt många Han har ju fått väldigt mycket positiv respons Över det hela också Jo att Han gjorde som han gjorde Jo Men Han var bäst betalda skådelsen i hela världen ja. Och Han fortsätter ju köta om Den här serien Hur dålig den är nu Och hur Ashton Kutcher Är så jävla kass och allting ja. Hade han inte brytt sig Så hade han ju inte nämnt någonting Han hade ju bara låtit det vara Mm. Han kan ju inte riktigt släppa det. Han håller på att köpa med honom som spelade Ellen där att det var så jävla dåligt att titta. Han står upp för han. Men tänk på hur många gånger han har varit på inspelningsplatsen och alla är räckade och klara. Och så har Lutschin dyker upp. Sen så kommer han någon timme sen bakfull och äcklig mm. och kommer igen nu. Men och det in går character. inte. Att använda. Ja, in character. <laughs> Men det går inte att använda något av materialet om har spelat in för att han är för dålig. Kan det vara så här att de döpte karaktären till Charlie för att han bara skulle kunna komma ihåg den? <laughs> för att han skulle reagera när någon sa Charlie? Men ja! alltså, fan ropade de på ja! om man inte typ Thomas eller något. <laughs> det typ... är den här jävla Thomas. <laughs> så måste det ju vara. Nej <laughs> du får hitta Charlie, det blir så jävla mycket enklare. Ja. För det blir likadant i Spin City. Där hette han ju också Charlie. Ja. Han kan inte lyssna till något Nej. annat namn. Fast det heter väl, det hette i och för sig Mike. Mike också så jävla dåliga monus eh, ja. författare det, det programmet Spin City ja det har slutat gå va? det inte ja. nej, nej det är inte det det höll inte länge efter att eh, eh, vad heter Michael J Fox blev sjuk och nej. lämnade allt Nej, det var jag. ju hans serie ja. Precis som 2,5 män var Charlie Jeans serie. Fast den går ju ändå ganska bra också. Typ. Ja, tycker jag ändå... det, det är som en kompis sa till mig faktiskt. att Det är, inte, det är ju inte 2,5 män längre på samma sätt. Nu är det, jag tycker Aston Kutcher har tagit över väldigt mycket i serien. Det är inte så mycket Ellen längre som det var innan. Alltså. Ja, jag tycker att det, jag tycker, jag visst är, det är, är med, men han är ju dubbel så stor loser nu som han var. Ja, ja han har ju blivit ännu värre. Ja. Det är nästan så att det inte är trovärdigt. Om jag inte visste hur hans liv egentligen var. Nej, men vad fan Ja, riktigt så illa är det inte. Nej, så illa är det inte. En mm paus till, kanske? Ja, visst. Släng in lite reklam. Grattis, Torshella. Nu kan ni ladda ner Mac Attack Super podcast. Så då, då tror jag väl egentligen bara att eh, påminna om att vi finns på eh, iTunes och på MacAttackSuperC.wordpress.com Och på Twitter och Facebook och allt vad det finns. Och gå gärna in och rekommendera och gilla oss på Facebook, för det kan vi väl göra nu. Mm. Det är allting baklänges då, det gör ju inget. Ja men det är bara för att hålla alla på tårna. Ja, ja. Eh, Sen ska sägas också att vi tänker byta ut Gator Dance som vignettlåt ja. Till en egen komponerad, mackan också är med Så att eh, vi fejdar väl ut den här detta avsnittet med låten Ja det kan vi göra, ja Tack själv I was a last night Listening to the podcast like super Och veckans låt Just blir uh, Die Straits on Every Street. Oh, bra låt.